ورې با تعالې ما قبل ملت سره مناسبت ظاهر دی پروند خبر شيو چې د مسلمانانو سره کتاب جنگ نشي کولې جنگ او که جام کو کی نو یو لو کومل ادبار مسلمانان تعالی و تا استه تختي دی و تختی بشاب تختی مسلمانان تعالی چې فتح واستاز زپاره بچارته ور کړو سم مناین سرون بیا د دې نشي کول د مدد نشي کېدې نوز دی وله شاکی داغي وجہ الله بیانې دې دا lana پرمانه کړی بس پدی باندې الله دا شی لازم کړل د ذلت او مسکنه ننندي به ولې شي کومه مدد ولې نشي کولې د هغه وجوه باندې اصل کې زرب ټاپل لورته یو شی ټاپکول دګه څنګه چې پدی روپیا باندې دې سکې دوس په باندې باندې ټاپل ولې شه دا ټاپه دی دا چې ګنه په خاله سیکی ول روپې تاسو ګره په دې باندې jira تصویران نو تصویران تاسو مه ونه اشاره دې خبرې ته چې دا ذلت بالکل بدی پورې خلوله شي ونه لازم کې شي ونه داب دې دینه جدا کېږي نو که جنگ کې عم <سلام> بزلیلې په شابه ته عین ما کو کې کمزې کې دې مندل شي که په حالت د جنگ کې او که په حالت د غیر جنگ کې نو مز دې سره ذلت او رسوئي الله لازمه کړي لازم کړې انا حالت کے دیمان دے زلت دے و زلت دے کاتران دید اللہ نا فرمانے ہاو دو سورت انکے بچتی اللہ بی من الله. و من الناس کہ بچتی دے زلت دنو پرسیدہ اللہ سرہ اور پرسیدہ انسانانو دے مسلمانہ مشتہ حبل لفظیمان آر سیدہ دلته تمورات سبب ده رسیم سبب په پریبان دي سړې مختلف करू نه کړه ذریعہ ده وګورو كله لپاره کته كله بره كله لپاره ذریعہ نو د کج حل له مراد په سبب اداسه سبب او ذریعہ باندې چې ده جانب دا دا ده الله نه دی ندی به ذلت نه بچي او په سبب او ذریعہ باندې چې جانب دخل کړي نو ظالم ده الله ندی به کو پا سبب دو زرید الله پاندے مگرداش پا اللہ بانی ایمان نارو بس دو زلت نو بچی مسلمانان پیشن او دی بزلی دی حالت کی مگرداش اگر اقبل دین بانی چلی گیا عبادت کی نو دو زلت نو بچی اگرچ اقبل دین عبارت کو لپایدنو اگر کئی دی عیسیٰ تخورے ہوئی عزیر علیہ السلام تلال لازم و دمرا قدر اکار دینا مسلمانانو دا جنگ دا اصول لی ری چه نو چه کم قصد جنگی گی نه کافرانو اترابا اخپل اعبادت خانه کی ناس مسلمانانو قانون دا دی چه اغترسنو نو دمرا قدر اکار دی چه دا حکم دا دی پدا گے بانده با بچی چه اخپل اعبادت خانه کی جنگ نکئی نه دا غصورت کی رضی اللہ تو رسوانا با بچی یادا دا, دا احلی کتاب دا <ماشوم دینا ماشوم دینا ماشوم دینا جنگ و ماشوم دینه ماشوم ماده ذلت نه بچي جنگ وسره مسلمانان نه کوي یا زنانه ده زنانه سره جنگ نشي کوله نشي کوي نو دی بشاړ یو دیب ذلیل په هر حالت کې مگر دا پر ذریه او په سبب د الله سره چې کم اسباب الله خپل دین کې د دې د بچاو د لپاره ذلیلي اغه دا چې دا رهنبان دی عبادت کوي خپل دین باندې دی چليګي نه پيداخ او اخرت کې خو دنیا کې به بچي یا زنانه دي او یا ماشومان دي یا بډاګان نو دیتا مسلمانان سنو و حبل من الناس نو دا حبل من الناس خویا دا غمانی دیتا دی تا تک تفسیر وی دا کمانی دا دیشت دا دا غیت پی بیان دیتا غمانی ما گویا که دا او بازو این حبل من الناس زان لما دا. حبل پا ذریعی سرا پا داس ذریعی سرا چه جاند دخل کو دا مسلمانان بازو نمکی سری دا داو کی چه جاند کئی کافر سره نو سلحو کی که که که که ودای په آر حالت ارحالته جنگ کې بشاکې ذلیل و او مګر دغه مسلمانانو واس رسول ه وکړ نو بیا به په ذلت یا حبل من الناس په ذریدي جانب دخل کړه د مسلمانانو دا چې مسلمانانو ورته امن او و بعد ته یو مسلمان یو کافر ته امن ورکي نو امن ورکول نو بیا به ذلت نه بچي نه ښه حالت کې دې په ذلت نه بچي نه ورچی کم په هر حالت کې دې په ذلیل وَبَاءُوا بِعَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ او دې خط شي دي په عذاب د الله څخه دا نه عذاب دی په دې باندې نو جانې مړه الله دا الله وسره ورولې وبالتالي المسکن او بل دې باندې په پکړه شي المسکن ته فقر جیزیا مال ورکی مسکینانو ته غټي به مسلمانانو ته جیزي تور او مسكيناں او فقران به دی بجلات کولیش نو دا دریمادی مفسرین فقر جي او اخراج ان وطن مسکنت فقری مالی خواري داند الله د ترپدیسل نن کړی شي ورته سره کډی پیڅه کډی رانو باندې راغون دی یاهوديان هی سهم ذلیل باز کم بار خلک پر پات شي نو ماتو دی لیلی بلڈنگ نه دک کسی زونو پسی کر چی کم یہودیان نی سایان دی باز ملگری زماغ سر پاتی شوی حال مین کڑے دک کسی دی دا بس دا اللہ گترا پا پڑی اٹا پڑی پشتمال کی دی زلیل اور سو الله په ظلم نه کید دا اولي د ارزه کیه او ارزه کی دا الله وساع او قديبه مسکنت دا اولين الله وجهي بيان ذالک به انهم دا د دیوجي نه یقینن دوی چديکان او یک فرون مسلسل بکو پر کوپایه په نور الله توران طنګ مسلسل کو پر پاي کی تحريم اغانم من دنګ نه انکار کو یو ويقتلونه الانبياء ذل نه پسه سگه پیغمبران هم کو او په حق باندې کتلول بغیر حق برنه حق ذکر نبی د اسلام په قانون کې یو شند جرم غن او اول بنا کړي افاکې ندی په قتل الناس په حق باندې کوي ان یقتلون الانبیاء بغیر حق برنه حق پیغمبران کوي ذای بل جرمونه که الله ذلت لازم کړي تفسیر یې ابن کسید عبد الله مسعود څخه په حواله باندې کېږي چه دری سوا انبیادی پیو رسکی کتر تا دری سوا پیغمبران او چه ما خامشن و مازیگرشن خپلدو کانونی خمزیدار کلوکو سب جانی خرسون اللہ پرمائی نده گناه نگناه پیدا کی الله اللہوی دا کفر کتلی و لے کاؤ و دا دا بلی گناه پیدا شیو و دا خبرا ذالکا بی ما عصودی نا پرمانو نا اللہ احکامنا بیتا جاو چې دا الله احکامې نه منل دا الله نه پرمانه نور ورځې مستخدیم نه پرماني دي ته اورسه چې کفر شروع کو نه پرماني دي ته اورسه چې قتل دا دائم دی شروع نو بس الله تعالی ته د خبري ولاغوني یذلن بل خلقله وسا او بل مسکنت او فقر ليس سوا من اهل الكتاب دې سيامن دی هو د یانو نه د هغلي کتابونو څخه سکه سانو ایمان را عبد الله السلام څخه یادغه نور ملګری دی هو محمد علی السلام ایمان دار دان دي مونږه مگر شریر کسه او کله شریر نه د په خپل لار نکړ دین نه پرې نو الله تعالی دا آیا نه یلی څو څاغ کتاب سره برابر نه دا به کې خلکو نه خلکو چې ایمان راو د محمد علی السلام دین قبول کوه ستاسو دا خبره چې دا شر له کو سو سولټه صحیح خبر نه اهلی کتاب برابر نه دا به کې خیر نه نه برابر مودي چې مخکې ذکر شو د مسلمانانو او مخکې الله او پر مجات سر هم الفاسقون او کې اکثر فاسکان نه مطلب ټول برابر دي اما که چې کوم ذکر وسو خ پاکستان او فاسکین پکې مشره په شیخ بیان کې داخلي کتابو چې کوم هغه نیک خلقت ته صحیح خلقت امينين خلقت ته نو الله تعالی دا غوې صفاتونه بیان لدک نه نا اللہ فرمائی چه من اہلی کتاب بازی دا اہلی کتاب امت قائمت یوڑا لدہ قائمت چه اغا برابر اولاد دا پتوحیم نا اللہ پہ اوالی عیسا تا خدینوی حضیر تا دا اللہ رزینوی امت قائمہ برابر اولاد دا اللہ پتابی دا رہا یوسف فرمان بردار ناڑی دوین یتلون آیات الله د الله ایتین لی قران د یا تورات ته مقدس چونکی ایمان ورو دین قران ته دین دی مراد وین صفات د الله د کتاب کیلاوت کئ انا الی وختون وختون او وختونو د شپی کی وختونو د وهم یسجدون او صرف تلاوت نه حال داله چې د الله ته سیدیم لګی الله تمنظم کوي تہجدنم کوي درسي په تاسو سره وروم یو منو نابیلہ دا الله په صفاتو ایمان رانه والیوم الاخر او پرخدو اخر باندې پنزم سپت یامرون بالمعروف خلق تد نکاح حکم نکاح ترپه اعلی کرام د نور اهل کتابو پېژانت موداهمین نبی چه ده اسلام ده ده پر پارپروپیگنڈی که پاگی اترازات ده او د مسلمانان ده ده علو ده کشش که نا یأمرونا بالمعروب ده کار نگه چه کم خط کارده ایمان ده که توحید ده او کتاعت ده چه کمشه معروف مشور شده نیکی ده اغیه ترکره بلیده وین هاو نعنید من کر او ده بونانا منعقول که پنځシップات شو او مونږر نه مراد وخت کې ملي کوي انکار پکې شي وینا راو شرع نه وفرانا نه راو کارو شريعت کې نه کېر کړي منکړي عام طورا پیټورم راوایي چې کوم شريعت منکړي عقل عقل نه پېجني او چې شريعت انکار کړي بس داګه نه معنا کول دا پنځシップات پسګم شپت ويو ساريعون بن خيرات دین د کومو عملو سبقت دي مدام خصې فکه چې انسان نېکي پوه نشي نېکي تر په command وي په نېکي کې سست نه کېږي واګه دې سست کار چې څنګه د دنیا په لنګ کې سړې ارشي په منډه وي چې په سشي مالدار شي دا څنګه د دنیا د پرني دین لپاره بس خهاتو کې نېکو کې اغي کې جنت دي اللہ فرمائی دغسی پتون دشپکسی پتون جبکی اولائی که دغسی پتون والا من الصالحین دا دا نیکان و خلقون دا, دا نیکان و خلقون دا دی عمل گلوس دے صلاحیت دا فساد صالح حالک وَمَا يُقْفَلُوا مِن خِیرِ فَلَيْ يُقْفَرُوا او دا تعالی دا عمال و دا آخیرت بارکی بیان دیت وما يفعلوا من خير دک علی کتاب کې چې نه کار کوم خلک داشر نه دی چې تاسو ته شریر وای او ما يفعلوا من خير هغه چې دی د کار د خیر کار یې کړی دی نیکی کړی دا طاعت کړی دی ه کارونه کړی نو فلا ی فرو دایبا د غیب نه د دید د غیب د عمل نه بددی هیڅ انکار نه مطلب دا دا هغه به ثواب نه بدی محروم نه کړئ فلیک فاروق دي دا هغه به ثواب نه محروم نه کړئ والله عليم بالمتقين الله کوې تاسو کوای چې دا شرير خلکو او الله کوې د پريزګرامو تم چې شرک نه د کفر نه ځان ساتي الله پاري کوې نو دا دې یې کورین د کومه نازل شي رم <ترجم> التقین <تصفيق> کون عبداللہ ابن عصود سے دا آیتون دا چھوڑا لیسو سوان ناوالی تردیز یا پوری دا آیتون عبداللہ ابن عصود روایت تا جی پیامبر اللہ السلام یورز جنہ مصورتن موز لنا و اختراب طل صحابہ ناس کو جمعات کی مصورتن موز کو انتظار کون پیامر الاسلامو پر محل حر چه تاسو یستاسو پشانتیت تاسو سرب الامت دنور دیدنو والا نشتا چه غیش دیتیم که اللہ یاد کری دا اللہ تاسو تا آئی بادن دا سی برکڑی چی پر دا تاسو الله یاد ہوئے نما ستنو دا شفیع ٹیم که نو دا آیتو یہ نازل چو لیسو سوان من اہل الكتاب نو دا دا مسلمانہ مسئلہ وسیمه بر مشهور کول عبد الله بن دا سبجده اهل کتاب و ازن چې الفاظ د لغت کې چې لیسو سوال د اهل کتاب فنو کې برابر نه ني نه قام خلق په کې دي چې د کښ په غو سې پاد او نور شریان خلق آ قران نبی ذکر کوي قران باز دې په وګړو ذکر کې بل ذکر نه نی کوي ذکر کړه بس دای دا بازی ده دا دینه هغه نکان خلق تی چې دا صفات کې دي نو پتا چې باندې نکاني نی نور مخی پیر هم من نور پکې marked per shiu چې وا اکثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وا اکثرهم الفاسقون 113 نمبر آیات نو ا دغه کې اته ذکر کول د شریعان نه ا دې ذکر نکوه چې اکثر پکې کافران دي ایمان نه ورو ان الذين كفروا لترغنيا عن اموالهم ولا اولادهم من الله شيء زجته زورنا کافرانو او داوی د قیامت د حالت نه اونه او پکې زنن ترہی باندې ایمان کوي او بیانونه چې اخرت کې کمال حکم اوله فائدہ ورکړي الله فرمای کافرانو چې دي نشد پکول د دینه د دی مالونا او د دی اولادونا من الله د عذاب د الله نه شي ان سشي ند الله عذاب ک دنیا کې راشلوا کافر تماله نشي بچکول او اولاد نشي بچکول او کله اخرت عذاب شنو کاهلي کتاب دي او کافران دي نو مال زپ بچکول شي مال په ګونه دا بولی الله صلی الله علیه بچکول نشي شفاعت کی او په نه کړي کی لا ګولي د پر ایمان شرط بغیر دی ایمان د انسان په ټول مال الله تبارک تعالی نه دی نه ایمان نشته تا اللہ اندھو پارز جے ثابت ای اللہ سر شریک ثابت ای نو کمال پخپل گمان کی پنی کیکی لگو لیو دیوتنی کیو انو بیان پایدہ نور پیزه کچی ایمان نشت نو مال نشی بچکو مال اس پایدہ دیتنور پیزه دنیا کے تا اللہ دا عذاب ننشی بچکو لیو اخیرت کے ہوند عدل تاکی کوئی دا اخیرت بینن لکا رست رو اللہ صحاب نار ہوئی ولا اولادهم من الله شيء نی اولاد مجبوری شي چې انسان کې ایمان نه ایمان کې مجبوری شي الله وي به اولاد نشي نه اولاد دیم مسلماني یا به کافری کې کافری نو بیا خو ظاهر خبره ده کافر خپل ځان نشي بچولی نه خپل پلار نار نشي نو کافر بچي خدای الله د عذاب نه بچول نشي اګه اولاد مسلمان بیا به څه بچيږي وړه کافر ته پېلږي جا چې دا الله پرمه ای کوي چې کله زه مسلمان دي نو د ایمان غیرت داوي دا الله سره مينه به نه ته کاځي چې زماده کافر ودی دی لایق چې جهنم کې پاتې نو کاځوي د کافر د کافر انسان دی مسلمان شي کافر شي هغه تاخیرت کې پیدا نشي به کوي نه الله پرمه ای انسان کفر کو ایمان کیمتي شي بار بار نه دا ټول د دنیا یو ترتقا پر سپرد د تنش بچوله او ایمان باندې خیرت کی بچي او دا ټول اولاد انسانان کبيله دي شي بچوله ایمان باندې بچي د ایمان قیمت ديږي که ظاهر شي نو عصر او عصر په دي آیات کې د ایمان د قیمت بیان وشي دې سره نور چېونو قیمت کی چې ایمان د مينو د اعمالو پیدا درکي او د دې اولاد ایمان چې بنیا کې کینې تا ته په کې در رزي او دکرنگی اولاد د نیک پاتشنو تا تی سواب در رسی مال چې اولاگو در سواب در رسی تو ایمان سر مال اولادم کیو تید اخیرت که نجاتم ملاگی او چې ایمان دینی لگا مان اولاد دین بیکارا دی و اولائی اصحاب النار هم فی خالدون دا خلق خواندان دور دی هم فی ها خالدون دا کسی پتون والا خواندان دور دی هم فی ها خالدون دی با پدی ا مثال ما یکونه په دې حيات دنیا مثال دا هغه شي چې د دنیا کې خرچکې که مثلي دی د کشن چې خرچکې نو دا پشان د حوادث پشان د هلاکو د حوادث فيه سر چې په دې کې سر نو سر گرمنه یا انتهای یخنی نو پسک دوار شیخ رابیخا که گرمی انتهای گرما هوای من اوم پسک خرابی او که انتهای یخ هوای من اوم یخ بکی پروزی نو پسک خراب شی تاسوینی دخلو علا کو تاسو قردی برباد شی بیسا نالا فرمائی که اصابت قوم او بیاتک گرما یا یه هوا او رسی پسل دادا قوم تا ظلمو ان پسه چی آگی پا کپلو زنونو پکوپر او په شرک سره زیاتې کړي نو فاهلکت او د کا هوا او لګي ګرمه یا یحتوند خوا هوا او لګي فاهلکت مدافسه حلاکي و ظلم الله الله دیبه نه ظلم نه کړي ولکن ان صحم یولمون لکن دی پختو زانو نه باندې نه په بل ظلم کوي دا دې آیات لفظی معنی آیات په مثال باندې ځان کوی کې آیات کې مثال ذکر کیږي تعالی د انسان دې کفر مثال ورته دا کفر په ارص باندې خارې دا دې انکار شي د دې کفر مثال دا چې کوم خرچې مرچې وکړې دنه مال په کار راځي نه اولاد په کار راځي داده کفر پا ارصبان خاری وارده لکه سنگه چی دیو انسان یو فصل یو پا غیبان یا تند حوا را شی آغا گرم تند حوا پا ارصبان خاری وارده نو داده کفر مثال داده که یا د انتعی یه حوا نو سنگه چی انتعی گرم یا یه حوا فصل تباو برباد کی اس انسان بلاسان شی نو دکرانگی دی کافر دا کفر با داده دا او دا دا بال اولاد ارصبان دی کر خراتی دا دا با ایش شی اخیرکی پکار رانش یو مطلب دا شده دا کفرمیسال اللہ ورکی دا تن دیو دا گرمی حواسا ندا یو مطلب دا دی یو وضاحت دا یو مصال شد او دویم مصال دا دی چه دا کفرمیسال اللہ نورکی دا دا دی صدقات ومیسال ورکی دا د فصل د صدقات دی په د دغه فصل صدقات د دادا که پسل سرا چه هوا برباد شو دادا صدقات پا کفر برباد شو دادو مطلب دید آیات بیا آیات که اولا پس تقوید که وضاحت تکون مبور علنا مثال ورکی ما اللاوی دادا کفر مثال دا هوا دید چه دا گرمه هوا دا ظالم کوم که پسل گانده راشا حالان که مثال که دید تا زررت نو بس دا پسل سرا تشبیه ورگولو خودی که او نکتی تا عل وی اللہ وی قوم پا پسل و یالله ذکر ویچ د ظالم کوم په فصل باندې راشي هوا او بربادی زکه د ظالم کوم په فصل او د مشرک کوم په فصل چې تبایرن نبی د دنیا کې سمې او او اخرت پیم پم سملاویږي نزک ایمان او اود مسلمان فصل زکه باندې اشاره شو لیتا چې د مسلمان فصل د دنیا کې ظاهري تور تباشه خدا تبا نه دی د سبب الله مصیبت چې صبر او رضى بالقضاء کې د الله په پیژندل صبر کوي الله پته ثوابونه ورکوي نحرتم ولمو هر سقو من ظلمو انفسه می زکاو زکه د کافر او د مشرک فسنداغي پېدا نشتا ا د دنیا کېم تبا و اخرت کېم تبا او چې کم د مسلمان کم صبر له اغه ظاهري تور تبا شو نقصان و تورېږي او اخرت کې په پیژدل ثوابونه ملالي چې کم مرغو خورل دې باندې باندې الله عادل ذاته الله مخلوق را کړي دايبه الله بدله کوي ثواب به ملایي چې کوم غل اوري دايبه به ملایي واما على ماهم الله اس ذاته ظلم دی باندې لاو کو اعماله قبل جنا لاوي فل زان باندې ظلم کو ایمان رانه لږ ایمان هو قیمتي شی دی اعماله قیمتي کې ایمانو قیمتي کې اولادو قیمتي کې دی په خپل پرزان ظلم کو چې قیمتي شی حاصل نکوه چې د دې مال اولاد ټول ارث نوزار دی کو پل زان باندی پاک پل زان باندی باستی وروا تا علیم روم دل باینا ما فکیفو وروا تا فکڑ شو دے لگون شو دے علیم پدی باندی از اللہ تو رسوائی اینا ما سکیفو کم دے پکم دے ار حالت کدیب زلیل اللہ بی من اللہ ایلی بیو سبب و ذریسرہ من اللہ دی جانب دا اللہ و حملی من اللہ سیو پا زریسرہ و سبب و ذریسرہ من اللہ سید جانب دا مسلماننا و باودی اند شویدی بیعظب من الله و سید اللہ باندی و غربت علیہم المسکرہ اور پاپا واندیل مسکنتو فکر جزیو جلوکنی ذالک بیعن لہم او دار دا زلتو مسکنت بیعن لہم یکی نمتی کانو بودی یکفرونا چکفری گو بی آیات اللہ پایاتن دا اللہ باندی ویا قتلون الانبیاء پتلول بیپیم برادل رابی عیر حق برد ذالک میما سود اکبر قتل ذکر کو میما سبب نہیں جی دینہ پرما نے کرے وقانو یا توں نو دی تندالا دا ہست ما تنہ نا دکنا دراف درو ہواں نو جی سمے ورکہ ملس درو پنا علی با سمے لئی سو سوال نی برا برد آئے کتابوں من احلیل کتابی بازی نحلی کتابوں نا امتن یا پول گیا او نلد قائمتن چولار نتاکی دو پات باند یکونان آیات اللہی دیلی آیات مدان آنا اللہ وَقُنُودَشْ فِي كَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ لِضُبُونُكَ يَا اللهُ سَجَدُوا وَهُمْ يَسْجُدُونَ سُجْدَةٍ كُبِيرَةٍ الله تَمُسْكِ دُشْ فِي تَحَجُّدِ فِي مُسْلِمَانَ شِوِ يَا مِنَ نَبِيِّ اللهِ إِيمَانٌ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَفَرْضِ خَيْرٍ دا یو ځان متهم دي چې پاره کې به سره پیسه کیږي دا به نه کار ورنا چې د اخرت رسول به 15 دیګ ورش په انتظار نکي یو منون بالله ما نری الله باندې واليوم الاخره اوپر ذخیره باندې ويعملون وديق في خلفته بالمعروف بالمعروف والصراط نیکو صراط توحيد وصراط او دې مننه کې ان دا شین چې کافې پرې شي و شریعت چې کمشه نه من انکارې وکړلې د هغه نه خره دا منتظم طریقې سره کار دا د امت خاصه نو امتونو کې خوشحال شادونو باندې یا لګل او دې کې پر پوری بس بل نه بینه وَيُسَانِ اَوْلَا دِي جَدْتِ كَيْفِ الْخِيْرَاتِ بِن اِبْنِي بُوْكِي وَبُلَائِكَ دَا سِبَتُ الْوَلَةِ سَانْتِ شِدِي مِنَ الصَّالِقِينَا دُنَيْكَانُ قَلْبُنَا دِي وَمَا يَسْأَلُوا مِنْ خِيْرِ نَوَانَ شِدِي كَيْ مِنْ خِيْرِ تِسْنِي كَيْنَا فَلَيْتِ صَرُوُ فَسْدِي بَهِرْ محرما بنك ليش د صواب داینا والله هو الله تعالی جميع علم بالمتقین فونک پر اس ګران باندې چې پوه دې نو صواب ورته محرما کوي نه الله ان الذين يكناات سن كفروا ذو كفر کړي لن ثونيا هرجس بدر پنکید دینه اموال ولا اولادهم او مالات اولاد جما د اولاد د مذاکرون و دا انسټولو کوي والا اولادهم مجیده مین الله اذا ذاذ الله شيان زرا بر وغلایکه صفه و ان کسان چې اصحاب واري خارند د دوی هم د دو کلیفی افر ورکین خالدونه همیشه وي مسلم عالم <معين> چون بيساړه چې چدي خرچ کوي په دې حيات په دې دنيا کې نو دا خرچه چې دا قامت لري په شان دا حوالہ فيها, فيها سر چې فی کمان لیدی من پشاند خواده فی ها چپده هوا کے سر و انتحایی بھیانمی نی نو پسلتا شو تطلیق اگر راغون شی جویار خلا کوئی اچھو یا رو مینیشتا گرمی هوا گانی چلی گی نو پسل دربات کن ندی دی خرچیم داسلی خان ندی سپایدنشتا پسل مبیکارشی سپایدتی حاصلنشتا اصحاب هرڅ قوم نصاب چې رفس دی ویناتمه هرڅ قوم ولهم پس لذات کوم هم چې دې جنم کړی په ځاننه خلګان دې پر شرک سره جنم خديته وي چې اوشي د خپل ځان به ځای کې نه عبادت اند الله اكو خدي به کو عیسی علی سلام تے ور کو اوذر علی سلام والذين شركوا لين ذاتي تنظیم مزانه طلبان نے فشار سر فاهلا قد هووا فذهاوا حالقي پسلرا وما ولاههم وهم من ذلك الا تعالى قد باندي دی با دی, بان دی, بان دی, دی خلق کرے ایمان وَمَا وَالَمَهُمُ اللَّهُ وَظُمَنَنِكَ لَحْلَانِ بَانْدِي وَلَاكِنْ اَنْكُسَهُمْ لَكِنْ دِي پَزَانِ نُحْمَنُ بَانْدِي لَقْمَ بَنْجَا بَانْدِي یَرْلِمُنَا دُلُقْتَي چه شیف کہند در پزان ضرم پر ایمان نراد ایمان صرف ارشیف کیمت کیگی اولاد کیمت کیگی مال کیمت کیگی اوچی دیکھ ا کہ انسان دا ټول <سؤال> د دنیا ورکړي خپل خاندان ورکړي چې اښتمس لپاره کې نو انسان ان تک ایمان نشي حاصلولای او نجات نشي ملایې د کوم چې په ایمان باندې ملایې یا ولولین یا خل اخرین یا قوت المنین یا رحمن المساکین کریم خدایا یا دا کوم صفات چې د نکا نفر کو بیان شي چې په حق باندې قایم نه دي آیاته ایمان بالله والیوم الاخرہ او دا ترانګي وینکو خو ترا کليبد نه منكون کریم خدای تعالی چې څنګه په توور کړم نصیب کیه نصیب کیه نصیب کیه الله کریم خدای زمو مال اولاد دنیا کيم په کار راه یا اخرت کيم په کار کریم خدای زمو دې کې بربادي کم قیمتي شي چې ایمان دی الله نه کیور سر قیمتي کیږي صدقه ور سر قیمتي کیږي مال اولاد قیمتي کیږي کریم خدای تعالی کې ایمان سر دنیا کې کریم خپل ایمان کړو شم کې ایمان خرڅ کړو کریم خپل قبر تن ایمان موزی کریم خپل اخرت کې ایمان ونصره منګره ساتي منګداري په برکت نه نې بچي کریم خپل استا ده کتاب زمان قبر کې اخرت کې کملګري چې د دې تکیه نه نې لرس د دې په قبر کې په کار راواله اخرت کې په کار راواله یا الله متبي